Жінота теж і собі наважала пристати до гурту, та й полетіла на голови запорожців каміння цегла, смола гаряча, а врешті оклунки піску, що запорошував очі, очі козакам. Не вподоба було запорожцям добувати гарду, додержувати облогу, не козацька річ також. Кошовий вказав залишити, додавши «Сількость, панове, братове, облишмо». Але ж пек їх матері. Хай я буду паскудин, татарин, а не християнин, коли ми їх хоч одного випустимо з міста. Не хтять почеські, то буде по -пеські. Хай же пови здихають, коли так. Військо ступилось та й облягло навкруги міста. Та й не знать, що робити». Зачало руйнувати околицю, випалювати села околичін та хліб на поду, а на той, що на пніще стояв, нагонили табуни коней. Хліб же, як на ту годину, хвилювався повним колоссям, бо того року несказанний дорід був щедро приспорив Бог хлібом усім хліборобам. Зляку омлівали городищани, вбачаючи, як позбавляли їх живність. А проте запорожці, вистягавши батові навкруги міста, свої ковані вози стали, якби й на насічі, куріннями, смоктали глюльки, мінялись здобутою зброю, гуляли у ці та в дамку, в шістя та неситими очима позирали на місто. На ніч розкладали вогнища, кухарі валрили кашу в кожному коріневі з привеличезних піяках, а біля палаючих крізь усю ніч огнищах стояли, не склепавши очей, вартові, Але швидко запорожці почали потроху нудьгувати з безділля та з тверзу давнього, що був дотепер, окрім недослушного часу. Кошовий звалів, удвоїнити порцію, навіть ще інколи поводились у запорожці, якщо не малось ніякого важливого діла. Молодики, а надто бульбенки, не вподобали отакого життя. Знати було, що Андрій нудьгував. «Голова ти необачна», – казав йому Тарас. «Терпи, козак, отаманом будеш. То ще не добрий козак, що не спантеличиться ані в яким пильнім ділі». А то щирий козак, що із безділля не нудить світом, усе переваже, і хоч ти йому там що хоч, а він все-таки на своє поставе. Але ж не рівня дідові паробок палкої вдачі, Жоден має собі особу натуру, та й на єднорічне, інаковими дивляться вони. А тим часом нагодився Тарасів повк за приводом товкача. З було ще два осаули, писар та інша старшина Повкова. Усих козаків набралося поверх чотирьох тисяч. Було між їх трохи й охочих, що піднялись самохідь без жадного прикликання. Скоро учули, про що зайшла річ». Осаули привезли бульбенкам благословення від старої неньки, ще й по кіпарейсиново-образкові з межи городського монастиря Київського. Почепили обидва брати на себе святі образки, та й силоміць загадали, спогадавши стару неньку. Що ж то воно пророкує? Та напослі повріття до рідної України здобичу та славою навічні думаю, кобзарям, а чи... Але не чоловікові який саме талан його придбання, стоїть він наперед його, ніби туман зо сини, що піднявся з озер, а між тими туманами несамовито шугають то догори, то донизу, черкаючись крильми птиці, не пізнаючи ввічі одна одну. Голубка, не бачучи яструба, яструб голубки, та й ніхто не віда, як далеко літає над своєї загибелі. Остап вже своє робив, та й давно вже пішов собі до куранів. Андрій вже сам не знав, з якої речі почувався на серці якось душно. Козаки вже повечеряли, смеркалося. Вже ранні лягма були, чудові липцьовини ніч оркрила світ, але й Андрій ще не йшов до куріння та й не лягав сапти. Очі йому силоміць брало теє диво, що діялись на йому. Оболоками безліч зірок михтіло, блискаючи тонким та гострим промінням. А поле ген далеко позастановлюване було возами з мазницями позаду, з усяким добром та харчу, що здобуто у ворога.